з неповторним відчуттям першого щастя, солодкого замирання серця, коли Петро освідчився в коханні. Всі ці спогади наринули на нею гарячою, нестримною хвилою і відразу затопили все інше. «Діти мої любі!» – тихим голосом заговорив нарешті цадик. «Злощасні нащадки Ізраїлю! Не будемо нарікати на когось!» А ліпше загляньмо всередину себе, у свої серця, у свої потаємні думки. Чому ви думаєте, що вас повинні захищати інші, а не ви самі себе? Огляньтеся довкола. Пограбовані, принижені, затуркані хлопи вважають цю землю своєю, за неї несуть свої голови. Поляки вважають це місто за своє і ладні захищати його до останньої краплини крові. А що ж ми? Шукаємо в ньому лише свого порятунку. Хіба поляки можуть розраховувати на нашу допомогу. Природно, що ми для них лише тягар, брати, а кожному своя шкура дорога. З тисячі грудей вирвалося тяжке зітхання погасло у мертвій мовчанці. От ви кажете, що на команду хлопів не можна покладатися – Провадив цадик, збуджуючись дедалі більше, і просите мого клопотання. Але що ви можете запропонувати губернаторові замість цього ненадійного війська? Нічого. А тому і ваше прохання, і моє слово не матимуть ваги. Коли б ви ось що сказали – візьми замість козацького гарнізону нас – ми вміємо володіти зброєю, і ми ладні за вас та за своїх віддати життя, а нас, здатних до оборони, набереться не дві тисячі, а десять». «О, тоді б не сказав ні губернатор, ні шляхта, що ми зайві рати, що ми тягар. Тоді б ніхто не посмів докоряти нам шматком хліба. Ви жадали, діти мої, од мене поради. І ось моя єдина в скорботний час рада. Не ховайтеся за чужі спини, станьте в лави захисників, підпережіться мечами». Тоді і вас вважатимуть за друзів, тоді поруч з вами у бою стане і шляхтич. Оближьте сльози і стогін. Ними наші предки не врятували Єрусалим. Просіть у Єгове бадьорості духу та відваги. Ви мені певна річ відповісте, що не вмієте орудувати зброєю. Але це наука не мудра, а ізраїльтяни обдаровані розумом. Усе покиньте і учіться, поки є час». «У вашій стійкості та зброї єдиний ваш порятунок», – підвищив голос Садек. «Згадайте братів Маккавеїв, і не впадаючи у розпач, станьте ними. Якщо ви озброїтесь, то за цими міцними мурами вам ніякі гайдамаки не будуть страшні». Натнена мова цадика магічно подіяла на юрбу, обличчя у всіх прояснились, голови підвелися, Очі заіскрилися, навіть жінки перестали хлипати і з деякою гордістю почали поглядати на своїх чоловіків, братів, синів. «Усі станемо, усі, і старі, і молоді!» – закричали євреї. «Веди нас, як Мойсей! Нехай губернатор видасть усім зброю і призначить жовнірів, щоб навчали нас!» У синагозі знявся неймовірний гамір. Цадок жестом руки втихомирив зібрання і скінчив схвильованим голосом. «Благаю для вас, діти мої, благословення Бога Ізраїлю. Хай захистить він ваші груди щитами небесних сил, і нехай кине з ваших рук громи на наших ворогів. Беріться ж за діло. Я йду до Младановича, а ви збирайтеся і чекайте мене на Майдані перед замком». Із синагоги юрба посунула на Майдан. Її хвилі у своєму пориві підхопили Сару з тіткою. У дверях щинився такий тиск, що дівчину одірвали від рухлі і замалим зовсім не задушили. Вона отямилась тільки на дворі, коли юрба майже на плечах винесла її на Майдан. Але й тут панувала така сама метушня і тиснява, як раніше в синагозі. Юрба посувалася до губернаторського замку, де пішла чутка, готувала щось незвичайне і тягла за собою затиснуту, мов у лещатах, сару. Ще не зовсім зміцніло після хвороби, її кожну мить могли звалити і розтоптати. На щастя, дівчину відштовхнули до якогось ганку, і вона мало не впала на східці. Та чиясь благодійна рука підхопила її і витягла на рундучок, де було вже цілком безпечно. Подякувавши своїм рятівникам, що, як виявилось, були теж євреї, купці, родичі, рудого рабина.